Холодна війна. Холодною війною називався період військово-політичного протистояння капіталістичних і соціалістичних країн. Він розпочався невдовзі після Другої світової війни. ЦИФРИ і факти. У 1955 році для протистояння блокові НАТО створюється Організація Варшавського договору на чолі з СРСР. У 1945 році у світі було всього три ядерні бомби. До 1962 року їх налічувалося понад дві тисячі. У 1956 році було жорстоко придушене антирадянське повстання в Угорщині. У період між 1945 і 1991 роками, тобто майже півстоліття, обидві наддержави, США і Радянський Союз боролися одна з одною, використовуючи як зброю шпигунство, союзників по військово-політичних блоках, заборони на торгівлю і війни в країнах Третього світу. Залізна завіса Після Другої світової війни між США та СРСР виникла взаємна недовіра. Коли у Східній Європі запанувала комуністична ідеологія, Західні держави відреагували на це утворенням Військового Союзу НАТО. Організація Північно-Атлантичного договору між Заходом і Сходом виникла залізна завіса. Протистояння Холодна війна була позначена серією криз. Перша з них настала в 1948 році, коли Радянський Союз повністю блокував Західний Берлін. Захід у відповідь був змушений організувати повітряний міст, що діяв близько року, постачаючи місто всім необхідним. Над держави почали нарощувати ядерний потенціал. Решта держав опинилася перед необхідністю підтримати одну зі сторін. У 1962 році світ перебував на грані атомної війни, коли США висловили вимогу щоб СРСР прибрав ядерні ракети з Куби. Зрештою, Радянський Союз виконав цю вимогу, і кризу було подолано. Потепління Наприкінці 1970-х років напруженість у відносинах між наддержавами зменшилась. Але сама Холодна війна завершилася лише в 1990 році, коли комуністична ідеологія втратила свій вплив в багатьох європейських країнах, а СРСР розпався. Ілюстрації. Нічийна земля Після Другої світової війни Німеччина була розділена на зони окупації. США, Франція та Великобританія контролювали західну територію країни, а СРСР – східну. Розділено було і столицю Берлін. В період з 1949 по 1958 рік з його східної частини в західну перебігло майже 3 мільйони чоловік. Щоб протистояти цьому, в 1961 році збудували знамениту Берлінську стіну, що проходила центром міста. Оба бабіч неї виникла смуга землі, відома як нічийна земля. На карикатурі 1962 року лідер Радянського Союзу Микита Хрущов та президент США Джон Фіцджеральд Кеннеді міряються силами, тримаючи при цьому палець на ядерній кнопці.